Əmbiya Musanin, Seyyidin Muhammedin və alə və əsləbihə əcvəyənə mübaad Teməli, biz qaldıq İmam Əhmədin usul usulun kitabında Hansı məsələdə, hansı bölümdə 2-ci məsələ idi artıq 26-cı məsələ idi, elə deyə? O da Əl-Üsunovacimə əqidəsindən də biri budur ki, usullarından Sahabələri ən əfsəl Peyğəmbər sallallarsın onu Ümmətin ən əfsəli Abubakir-di Sonra Ömər, sonra Osman, sonra Sürdullah, lakin bazı başqa rivayetlərdir, yarı sonra Ali, sonra yarı Talha Azubayr və s. və s. Və biz bildik ki, bakır Peyğəmbər s.a.v. artıq bildirmişdik ki, Abubakır xəlif olacaq və heç kəs bunda şübhə etmirdi. Bu vaxt bakır xəlif olanda heç kəs etiraz edilmədi. Çünki sahə bilə bir üst kaxı etiraz edərdilər. Baxmaq, Omar bin Xəttab Hələ şiddətli adam idi, çəkinirdilə onunla O lakin Nədəndir xütbədə gördülər ki, Omar bin Xəttab bir dənə paltar qeyib Bəzi sahibələr ilə iştihad edilədilər ki, elə bildilər Omar bin Xəttab nəsə artıq iş görüb Qaxtı biri xütbə əsnasında, xütbə və ya mövüzə idi Qaxtı və ehtiraz elədi Omar bin Xəttaba Ehtiraz elədi. Və onu göstərir ki, haqqda sahabələr susmazdılar. Lab, o istəyir, onlar olsun. Ona görə əgər Peyğəmbər s.ə.v. özündən sonra kimisə təyin et, etsəydi, o olmasaydı, sahabələr təbii ki, etiraz eləyəcəyidirlər. Elə deyirin? Öləbələ sahabələr susurqla, batılə. Deyirdilər. Rəhk deyənlərdən biri də Ali bin Əvi Talib idi. Vələkən Ali bin Əvi Talib qalxıb demədi ki, Ey cəmat, bəs mən olmalıydım, bəs bəs mənə elan elədi ki, mən xəlifə olam. Bəs, Abubəkir mənə allatdı mən qoymadı. Yaxşı qoxdu Abubəkirdən ezə deyirlər, çünki başqa şey deyə bilmirlər bunu deyənlər. Və ya deyirlər, yox, sülh vaxtı idi, Əmr olunmuşdur ki, ona qılıncı bağlı ilə. Necə yana? Döyüşürdü Ali bin nəbi özü qabağda gedənlərdən biriydi. Əbubəkirin xəlafəti altında fəhtər edirdilər. Və Əbubəkir, Ali bin nəbi Talib döyüşdün, bir dəstəni döyüşdün başçısındadır yalnızdır. Sonra Umar. Umar nə o da deyib ki, əl olmasaydı, Umar həlak olardı. Ona görə, Umar xəttə var, Ali bin Əbi Talib qızım verir. Onun kursu mıy? Hancı ki, Fatımədən olan özü qaçırmıyıb. Aydın deyir, heç olmaz, gerək etiraf eləyəsən. Nə çətindir, demək? O, xəttə qızım verib, onu kursunmı, radiyallahu anhəni. O, o, uşağı olub, iki dən uşağı. O, bəziləşdir məsələlər bunu. Sonra Osman, sonra Ali özü gəldi və özü də demədi, nəhçülbəl ağadır. Baxmayaraq, İssəhi Saymırıq o kitabı, Nəhçülbələ ağanı, Ali Əbi Talibdəndir, lakin inkar etmirik, ola bilər, Ali bin Əbi Talibin bəzi sözləri olsun oradan. Və bunun səbəbləri var, birinci üç üzül soru yazılmağı. Kim mən xütbəmi, axırıncı xütbəni neçə gün keçib? Üç gün. Kim təkrar alaya bilər, necə danışmışam? Hı, cümədə. Nədən idi tevab, yadızdadır? Zəhənnəm vayaxı da. Necə danışmışan kim təkralayır bəl? Ha, ha, ha, ha, ha, ha! O kitabı yazıb, Nəhçül Belagani, Muhamməd şərif, bir de Mursala şərif. İki qardaş idi bunlar. Bunlarda bir az əgidədə ələvliy olub. Bunlar 300 yıl sonra yazıblar. Təsəllü 300 yıl sonra Əlvin Əvi Talibin Xütbələnin, kitab xütbələndən Əli bin Əbi Talibin sözlərindən Kəlamlarından ibarətdir Vəla e, ki, problem ikinci üçüncü ya dördüncü oldu Allah bilir e, Ola bilər 500-ü soru yazılsın Vəla ki, sənəd yoxdur Kitabda Sənəd, yəni sənəd Bu, bundan eşli, bu, bundan eşli Bu, bundan eşli, bu, belə, yoxdur Bir başa deyir Əli didir. Bu hədis elmində belə rivayətlər istənə söhbət eləmək lazımdır. Söhbət eləmək lazımdır belə kitabdan. Aydın da belə kitabdır, abə, onların xəttabdan olsun və ya Osmanlı Adel Anuhdan və ya Abubakırdan. Rivayətlər sənəsiz götürülməz. Ona görə Əlbinəbi Talib də baxmayla nəhzül bələqədə heç demir. Abubakır mənə etdi, mən olmalıydım. Elədir, övün? Qumusunuz nəqcəbələ oğanı? Nəqcəbələ? Yoxdur ki, o uydurma rivarətdir. Çünki qəsdləmələr, qəsd beləsə idi, əli biləmələr kişiydi, sözünü deyərdi. Onda əli biləmələr, biz qorxar kimi vəz bilirik. Ki, haqdan susan və səyirə. Onun görə söz deyəndə gerək fikirləşəsən. Ayrıca söz deyəndə gerək fikirləşir, soru deyəsən. Ola bilər bir insan, kimisə müdafiə edir, vəlakin əslində təyin edir ona. Və ya kimisə pisləmək istəyirsən, bundan istifadə elək pisləyirsən. Vəlakin bilmirsən ki, bu cür pisləməklə o birisini sən bu birisine təyin edirsən. Elədir, elə. Əgər qəsb eləsəyir, diyər də e, bəs, bələ, bələ, bələ, bələ. Hələ Əbubakir saydı, Ömər də saydı, Osman da saydı, hətta Ömər ibn Xattaba qızını verdi, Əlbin Əbi Və xulasən, bu tür söhbətləri qədək son qoyla. Olub sahabələnsin nəsə, Əlilən, Ayşənin, Talhələn, Zübeyrin, Əlilən, Mavir, Ali radiyalanhinə və s. Lakin, lazımdır el bu söhbəti daimə hər təkranlamaq və s. Çünki oda fayda yoxdur. Kim istəyir, bilsin. Ola ki, lazımdır o fitnəni götürüb təkrarlamaq və ya, olub fitnə, biz fitnədən qoxmalıq, gör, böyük sahabələr fitnədən qutara bilməyiblər və biz necə çəkinməliyik fitnədən, elə deyil, Olası, olub, Allah s. baxışlayıb onları, çünki sahabələrdir, adidirlər hamısı, sahabələr hamısı adidirlər, əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm əlm Mən heç sanmazsan. Çünki mən bir də meclisdə idim. Ə, biri danışırdı, heç dən deyə bilmirdi. Bu hadisə doğrudan hadisə dəhşətli hadisədir. Ə, çünki qom ən dəhşətli səbəbi Ömər Ruhatdaqda gördülər. Hətta bəzi naqıllarda mühmidə geçən gör ki, Rəsul sağlısan və fatiləndən sonra Abubakir yollayır Ömərki ged, əli ilə haqqı salçırıb. Ay toy acı. Ə, amma qapı tap gəlir, bir dənə təpiy qoy qapıya. Bax, amma uyarı. Hə, stol qapı yox idi. Hə, anqlis qapı idi yoxsa dəmirdən idi? Yo, qapı yox idi. Nə qapıya vurdu təpiyinlə üstə. Amma xata ilə belə şey qahanın döyməyi var. Sabah döyərdi 3 dəfə. Ya da salam alaykum. Göy ki, burda özlə, göy ki, Fatma rədə ilə nəhə, qafın arasında qaldı. Haa, göy özlə hamilə idi. Sonra, əəə, bu ilə qutarmadı əməl-əməl xattaq. Valib nəbi Talib də oturmuşdu bir qrada, baxırdı bu hadisəyə. Yə, işlanma, işlanma, fikir ver zəlalətə. Naqla, minbir gecə, minbir gecədə ispələ şeylə yoxdur. Sonra o barı xatta ipi fırlattı əlində, attı əli binə vitərin başına <gülüyor> və sonra başladı Mədinənin kütələnində sürtləməyə. <gülüyor> Allahu əkbar. Ağlı var bundan şaham. Sonra Əli Bilevi talib təşəkkür alamətlə qızı verdi Ömələ, hə? Sən verərsən, hə? Elə adama. Öz şələrinə oğlanların birini Ömər qoydu. Əbubakir qoydu, Osman qoydu. Həmçün Hüseyin. Və Kərbalada da ən birinci ölənlərdir. Əbubakir, Ömər Osman. Əhli Beyt. Baya adil ilə yanaşmalıqdır, insafla məsələyəndir. Ayrın e? söz deyəndə fikirləşmələsən, bu söz obrisi tərəfi necədir? Yoxsa da danışqı nəyəcədir? Obrisi tərəfi Yə, Bu rivayətdir təbii ki, Əli bin Əbi Talib necə görsən, necə ha? gəlib ailəsin, insanın belə otursun qıraqda söhbətləsin, deyən baxsın. Təbii ki, bu rivayət uydurumadır, ayıbdır bu rivayəti əslən danışmayı Əli bin Əbi Talib üçün lazımdır, bələ, tən Aslında Tänd Əlib ilə bir O Həmin kişi idi, də nəhsülvər idi. ki, əgər haqq bir tərəfdə olsa, bu dünyanın kişiləri bir tərəfdə məhqqı digərəm. Həmin də o yerdə hər şey aydın oldu. Və sonra Şeyx Rəhmullah İbəm Əhməd Əhlüsünnə və Cemaatın 27-ci üsullarına birindir və deyir ki, "Summa afdalun nas ba'dha ulāṣābi rasulillahi sallallahu fihim." hər kim səhabəsinin bir il və ya bir ay və ya bir gün və ya bir saatı olsa, o onun dostlarından biridir. La. Onun səhabəti sahibinin qədri sonra, yəni şeyx o vaxt deyəndə ki, rahimehullah ən əfzal peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra Əbu Bəkir sonra Ömər sonra Osman deyir, sonra Əli sonra Talha, Subeyr və sairə. Bu hadisələrdən sonra, sonra gəlir Peyyambar əsasının ümumən sahabələri Və sahabələnin anı çıxanda birinci bulardır Və sonra gəlib ümumən Və sahabə kim sayılır? Kim Peyyambar əsasını görüb iman gətirib Və o cür də ölüb Sahabı odur Və nə çıxır? Kim görüb? Vəni görməyən Elə adamlar idi Peyyambar əsasının vaxtında İslamı qələr ki görmədi, gəldi Mədiniyə görmədi Onlar ne deyirlər? Muqadram. Muqadram. Fələ sahəbi vəqtində qəbul ləyib. Onlar ki, ki, rəssasını görməyək, görməyək, vəfat ediləmişdir. Işte. Onlar dələ, sahəbi də ölü o. Muqadramdır. Yaxşı, kim fələməsə görür. Yəni, görməyənlər, sahəbi də ölələr. Və iman getirib. Çünki neşə bunu demir, diri, çünki Əbu Cəbul də Bu, ləhəbdə və s. müşriklər. Aydındır. İman gətirib. Hətta müşriklər, münafiqlər çıksundan. Vəzlədiyi ki, sahabilərdən münafiqlər var. Sahabilərdən arasında var idi münafiqlər. Amma sahabilərdən döldür münafiqlər. Çünki, əgər münafiq isə sahabilə öyələxil. Sahabilin tərifi nədir? Görmək, Peyğəmbər s.a.v-i iman gətirmək münafiq iman gətirməyib. Necə sabid o? Fərqətdiyi rəngi, ki asla münafiqlər var idi, sabidlərdən yox. Ayrıca adamlardır, lakin aralarındaydı. Olar sabid öldü. Çünki sabid odur ki, kim görüb, iman gətirib və o cür də ölüb. Və nə üçün? Çünki ola bilər, biri iman gətsin, görsün, iman gətsin, sonra çıxsın İslamdan. O sabidlərdən çıxdı. Və sabid odur ki, kim görüb, iman gətirib və o cür də ölüb, o ya, burdan çıxdın müşriklər, münafiqlər və s. və şeyh burada deyir ki, nə qədər görübsə görsün, lap deyib bir il, və ya ay, və ya gün, və ya bir saat görübsə və ya bir məqamda gördür, asıl salısa iman gətirdi. O cür də ölü sahabidir, yəni şeyh o görməkdən neçə ay olmalıdır. Lap saat də görsən dəqiqələr, o sahabi salıcı. Əhəmməd də ürdə yaşayıb və görüb əs istəsinə bir damcı da görüb. Görməyib, iman gətirib. Əgər görməyibsə, iman O mukhadramdır. Ha dönür sorğu qayıdı va. Qayıtsa yenə səhih olar inşallah. Görüb, Peyğəmbərəsən bəxətli yənsan sorğuyur. Ha kim görüb, vaxtında iman gətirməyib, xatırlayandan sonra iman gətirib Allah bilir, bu deyə sabit deyil. Allah bilir, onu dəyişdirərik. Kim görüb iman gətirməyib. Allah gerçəslər ələndən sonra ə, iman gətirib. Bu diyarın məsələdə. Onda ihtilaflıblar. Onda ihtilaflı, əslən İslamı qəbul edib, yoxsa yox. Çünki o peyğəmbər peyğəmbərlik vaxtında görməmişdi. Peyğəmbərə gəlməmişdi Yox, oradan Peygamberlik gələyəndə, oraya artıq xəbər var idi, lakin, artıq görmür, deşilmürdi. Onda ixtilaf var əslən, o İslamı qabulliyib yoxsa yox. Bəs ilə dilə qabulliyib o sözünə görə. Qövmə onu qovacaq və Olsaydı mən köməliyərdim. Bəs ilə dilə qabulliyib, Allah bilir. Yaxşı, o sabit olur yox. Ola işlək yoxdur ki, birdən ola bilsin görməyə kör olsun mənə, yəsəbəb, ola bilsin görməyək, umumakdum kör idi, Laq gözlə, qəlblə yoxdur, qəlblə görənlərdən də yaxşı görürdü haqqı, ola bilsin insan kör olsun, gözlə, ola işlə qəlblə görürsün, ona görə müəmin göz açıqdır həm gözlə, həm qəlblə, əsasda qəlb idi, qəlb gözü görməlidir, görmür, həms görür, və əfsəliyyətlə xəlifə seçilirdilər Ona görə Peyyambar səhələ buyurdu ki Xilafət 30 ildir Sonra mülklü gələcək Ona görə 4 xəlifə oldu, 30 ilin 4 xəlifə oldu Abubakir, Ömer, Osman, Ali və Bunlar da əfsəliyyətlə, xəlifənin o vaxt əfsəl Kim əfsəldir onu qoydular Peyyambar səhəl ən əfsəl Abubakir idi, ona görə onu qoydular Neysə Abubakir qoydular Ən əvzəl idi, sonra, sonra əvzəl idi, Sonra əvzəl Osman idi, sonra əvzəl əli idi. Və şeyh burada buyurur ki, sahabilərin ən aşağı təbəqəsi, hansı ki məsələn Peyğamber əsasını bir dəxə görür. O, o tabiinlərdən, ən böyük tabiinlərdən əvzəldir. Tabiin kimdir yaxşı? Təbin olardı ki, kimlər ki, sahabələr görür. Təbin olardı. Təbəli ətbə kimlər təbinlər görür və gəlir vələ. Və Peygamber xüsusən bu üç təbəqə var, sahabələr, təbinlər və təbəli atba bu üç qismi möhtələr sayıb və xeyirlik əsr sayıb. Peygəmbər sallallahu əleyhi buyurub ki ən xeyirli məkt bizim sonra bizdən sonra gələnlər, sonra bizdən sonra gələnlər. Ən xeyirli vaxtdır. Yəni səhabələr və təbiinlər. Deməli təbiinlər kimlərdir? Kimlər peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm görüb, ə, kimlər səhabələri görüblər. Bələk, o bilər böyük təbiinlər var, təbiinlərdə də var kiçik təbiinlər. Lakin böyük təbiinlər hələ yani, tanınmış yenə Aşağı tələbə səhabələrin aşağı təbəsinin sahibəsi yəni ki, həmişə hey, bir dəyərlərlə onlardan əfsalədir. Səhabə nəfsəldir. Tələbə qorğular diləki qoruğundadır böyük təsir. Şey. Kim olar Muxadiramı? Muxadiram təbiinlərə yaxındır. Görməyiblər ha. O olar? Muxadiramın təbiinlərindən, böyük təbiinlərdən çıxır ha. Hə, işte. A, təbii ki, tabinlər də olardı ki, kim bilək, görüblər, iman getiriblər o cür və o cür də bilər, təbii ki. Necə ardınçılıq? Ha, yox! Fənə ən xeyirli qərin, yəni vaxt, bizim vaxtdır, sonra bizdən sonra gələnlər, sonra bizdən sonra gələnlər, qutardır. Peygəmbər salsan sözlərin xüsusi yeri var. Çünki Peygəmbər salsan sözləri Əhləbeytdir. Həmçinin sahibələr, qadın sahibələrdəndilər. Məmmənin anasıdır. Çünki Peygəmbər salsan sözlərin dəlil var Quranda Əhləbeytlər sayıdır. Əslində bu söz o ayə dəlildir ki, Peygəmbər salsan düz ehtiyac yox idi. Bəlkə dəlildir ki, lakin gələcəkdə Allah Subhanahu ələ hükmətindəndir ki, o ayəni deyib ki, sabah deyən olmasın ki, Zövcələ əhl-i beyt dövdür. Vakın, bana baxma, o dədirlər. O 33 dəlildir ki, Peyğəmbər s.a.v. Zövcələ əhl-i beytdir. O, aydındır. Qadın əhl-i beytdəndir. Quranla, sunlanan, həmsinin ərəb dili ilə, həmsinin urfuna, yəni, ümumən bütün adətlərlə. Ki, heç valla, Diyməz ki, məsələn, kimisi anası o evdən döv, salim olur. Və ya kızı. Ha? Hezə şey var. Yəni kişinin yoldaşı əhlibət olmasın. Hı? Ona görə əhlibət əfsəldir. Təbii ki, öz yeri var. zaten böyle öz yeri var əhlibətin. Semmi və səyirə fəziləti var ayrıca əhlibiyyətin hətta qənimətdə də olar ki, xumus ayrılırdır aydındır yəni xüsusi yeri var hə, əhlibiyyət sevmək imandandır ən çox əhlibiyyət istənilər bizik öyle, öyle əhlüsün olacaq olana sevməməyə nifak baxıraq yəni olana sevməməyə imanın kamilindən döyür ama yəni deyil ki Əhli beyti sevmək, Əhli üssünlə olaqəmanın əsaslarından biridir. Aynındır. Amma kimdir Əhli beyt və s. və s. Olar başqa söhbətlərdir. Yaxşı kimlərdir, birdən sorusun, deyəcəyik ki, kimlər ki, sədəqə haramdır. Peyyamber sahasının soruşundan da ki de onlar ki, sədəqə haramdır. Sədəqə haramdır, Peyyamberin Əhli beytinə sonra Əlinin, Aləsinə, sonra əkilin, sonra cəfərin, sonra abbasın. ya əhl-i əhl beyt tamsın. Əlbəttə. Üstün nə zəvəb? Əhl-i lazımdır. Yəni, bilirsən ki, filan kez, filan doğrudan da əhl-i beyt isə, laf <coughs> Bunu bilmək düzdür, bunu biraz başqa cür yayılır bizdə. Amma əslində, əhl var, var, indi də var. Lakin bizdə biraz cahilcəsini yalıyıb, bizdə kimi dinlisən? Seyiddir və nəzərdə tutur ki, əhl-i beytdir. Şimdə hələ, hələ əhl-i beyt iddialım olmaz. Əhl-i beyt, kim deyirsə mən seyidəm, şəcərəsə olmalıdır, şəcərə yəni nəsil, bələ, sənəd, nəsil, o, atası, babası, bayaq, gedir ta hansısa əhl-i beytlə qarşıb, məşhur əhl tanınmış gedi qoşulur, sonra onu axiblər subut eləmədlər Əli bölkəndə axiblər var, nəsil axibləri <gülüyor> əlbəttə əhl-i beyt, məşhurdur əhl olduğunu eləmşə maraq darəsində olub olar xüsusən əhl-i beytin o rahatdır Əgər kim iddialıysa, o arxivə e yollayır, arxiv baxır və möhür vurur, belə nesilən möhür ki, bu doğrudan, bu şəcərə doğrudan bu adam ki iddialı, əhl doğrudan, əlaqəsi var, əhl-i beyt nə? Qədər meydanda olaq? Bilməyəm vəllə. Yuh. Qədər meydanda olaq? Qədər meydanda olaq? Qədər meydanda olaq? Qədər meydanda olaq? transkripti əsas çevirisi Allah bilir 25 alina Məhti Alinə Həsənə sonra qız Şərva fars əlbəttə əbədiya bəisa Xəlifəli tanımaq Xəlifəli xəlifəliyi tanımaq, xəlifə seçiləndə hamına şərt döyür, gəlib hamısı xəlifə əlin sıxsın, desin mən biyyət edirəm. Əgər ətraf, böyük adamlar, kişilər tanıdılarsa, qutardı. Yəni, lazım də öldü Fatıma, və ya Ayşəyə, və ya Həbsəyə, və ya başqalarına, Zeynəbə və ya Ummu Kursuma gəlib, hamı əhli Əbu Bəkirə əb əb biyyət eləsinlər. Şərt dör ləksli bir sən söhbət nədir? ifadək e, söhbət idi. məsələk e, də değildi. E, peygəmbər s.v.c. vəfat sonra Əbu Fatimə gəldi, dedi ki, bəs Əbu bəs peyğəmbərin mirasın istəyirəm. Əbu dedi ki, bəs peyğəmbər s.v.c. deyib miras qoymu. nə quş sədaqədir. amma fədəksə, fədək isə e, fədək peygəmbər s.v.c. necə eləyib həlak etdi. Fədəki nəyindir rəsus həlsən? Fədəkdən çıxanı sədəqə fəaliyirdi, əhl-i beytinə fəaliyirdi, nə qalardır qalanı sədəqə verirdi. Ondan sonra da Peyyambaldan sonra hansı xəlifə gəlib hələ elib fədəkdən. Çünki Ali də, Ali də, də vermedi əhl-i beytə. Ali də vermedi. Ömer vermedi. Yo, Yox, Ömer vermedi, Ömer. Ha, Ömer də, Ömer mühəttəb birinci gəldilər işlədilər, Ali ilə İbn Abbas, nıdaq selirdilər. Bəzi torpaqlar da Qabil Abbas gəlir Əli ilə, Adeylan Humana çaylar buxar dedi. Gəlirlər Umarın xatına yana. Və Abbas deyir ki, bunu da aramda bu mübahisəni həll elə. Və eşitdi ki, bəs torpaq üstündədir. Və Umar deyir ki, lakin bu şərtlə verirəm sizə. Hop bəzi Mədinə ətrafındakı, amma bəzi Mədinə ətrafındakı torpaqlara yağ istifadə elə söz Allahın Əgər istifadə edib bilməsə, öz götürəcəm. Amma fədəki, Ömər deyir oradan. Amma fədək, onu vermiyəcəm. Fədək bağ idi ıı, xeybərdə. Peynambar sallallahu aleyhi sələm xeybəri alanda fədəki verdilər Peynambar sallallahu aleyhi sələm hədiyyə. Və Peynambar sallallahu aleyhi səlam, oradan istifadə edirəm, kəsiblərəm əhl-i Ləvə mələhə təbə də Əhməd Əbū Şəhrəm Əliyə və Zəidə rəziyəllahu anhum. necə rəsul Baxmayaraq Fətiməyə vermədim miras lakin Fətimə kifayət qədər verdi mirasından da çoxayam. Cənansa mirası yoxdur əslən. Az idi miras, heç nə idi. Lakin Fətiməyə bunu deyəndə Əbū dedi ki, e, hələ də yoxdur axı məsələn ha, Sən məsələn prezidentin qızısan, sənə onlar nəsə. Hələ də yoxdur. Yəni Peygam, Lakin haq, Fatımadan də üstün idi, Peyğəmbəli sözü. Bundan Abbaşırın qabağında məsələ var. Ya Fatımə inciməsin deyə razı salmalıdır Fatıməni, ya da Peyğəmbər sözü deyilməlidir. Peyğəmbər sözü deyib ki, Peyğəmbərlərə miras qoymur, nə qoyur sədəqədir. İndi nə nəsədən bakı? Peyğəmbərə sözün qoysun qırağı. Sünnətdən çıxsın, Fatımə davan həy versin, verməz. Abubekrın burada fəziləti görsənir. Ola ki Fatime incir və dindirmir. Məs bu məsələdə Buxarda gəlib dindirmir. Yəni bu məsələdə daha gəlib istəmir mirası. Çünki o vaxt eşidir, sonra gəlib təyləşdirir. Gök doğrudan da Peyğəmbər səhəbidir. Çünki bu hədis bir də Abubekrdən gəlmir. Hamıdan gəlib. Onlardan Osmanlıdan, Əmir ibn Asdan, hətta Ali ibn Əbi Talibdən. Hadi Allah ki peygamberlə miras qobir, nə qoy sədqiqədik? Hə, hədist o. Yox, ayədə gəlir ki, o miras söhbətidir, onlar isə Süleyman, Davud. Davud aleyhisselam, Süleymandan miras aldı. Yəni, peygamberliyi, mal yox. Çünki mal olsaydı, Davud aleyhisselamın nesni oğlu var idi? Neçə yüz dənə? sonrası neçə yüz dənə oğlu var idi yəni azar 60 dən benim qızlarımdan söhbət gedmir əgər mirassa isə maldan isə söhbət gedir onda bütün evlardlarına paylanmalı idi miras hələ paylanır bir dənə Süleyman əleyhissalamı zikir etmək edir nədir məqsəd məqsəd odur ki söhbət gedir peyğəmbərlikdən dəlil nədir peyəmbər sahasını biz peyəmbərlərə miras qoymuruq yəni mal dövlət, dinad deyil miras qoymuruq Bizim mirasımız elmdir. E kim? Bu elmdən götürüb, gözəl bir paydan götürür bizim mirastan. Ona görə alimlər, ona görə alimlər Peyğəmbərin varisləridir. Necə varisləri olublar? Elmdən. O elmi ki götürüblər, ona görə varisləridir Peyğəmbərin. Aydındır, inşallah. Və Fatıma radiyyələnə inciyir biraz. O, lakin soru dəyləşdirir. Allah ki, Fatıma xəstələnir. Ağır xəstə düşür. Rəsıl salsın. O sonra düzdür, mala görə yox Tədəki gözədə görə yox ha Doğrudan xəstənə də və suhası təsirləyir Və Fatih Və adam arasında atışmır Əmin yollanda şeydə olur Və Əli bin Əbi talibdə Çox görsənmir Daim onun yanında olur Və ona görə Əbulakir Axır vaxta gəlir Fatimə gəlir Gəlir Əli bin Əbi talib gəlir Fatimə də halallıq inciməməndən Mən ne inədim? Düz elədim və Fatıma həlallıq verir. Haydın, dəyir? Var, ha? Heç dən var, heç dən. Verir, yox verir. Necə var? Yəni, həlbət var, ona görə deyirik. Yoxsa üzmünüzdən də aşırıdır. Necə xalaj <gülüyor> Yaxşı. Maşə suallar var ancaq ha. 20-30-dən var, ha. ha? Fatıma, radiyallahu anh, hə Bir deyi bilmeyince var neydi? 26 ya bilmemiştim. <gülüyor> Yazık ha? Heç tane var, <gülüyor> heç tane. Abi beliydi söhbeti. Aydın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ali bin tabi ki de bir yetili, Birinci teşahüdden ikinci teşahüdün oturuşu eynidir. Ər ya, kimsə təşəvvüddə kimi otura bilmirsə Başqaları kimi olar oturmaq Başqaları kimi oturmaq olar, bəli Amma oturmaq Aydındır, namazda təşəvvüddə Əgər ağır çıb, bəli İkinci təşəvvüddə oturuş, bir az fərqlənir birinci təşəvvüddən Taqqidda ölkəti namazdır Çünki ə, Cəsir isra edirlər ona Bir e, daha çox yayılırsan yerə, hə rahat, yəni axırlıksan, amma birinci təşəllübdə lazımdır çox yayılmağa belə ə, sol ə, ayağın üstündə oturursan. Amma başqaları kimi oturma olar inşallah, əgər ağır çox oturabilmirsənsə, olar.